Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala Umarul dunia wa'din Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bihsanin Ilai ya mi'din Amma ba'd Sini, kemarin kalian malam bi, tadi seding. Itama ini subuh malam dua puluh naenang. Poleri Kuala Malacca, Kuala Terbalang. pada toha pada lo dua tar di penggalata Allah di subuh subuh laba eh. Tenda foto penggalata na berikir ada si anteng eh awat tangeng. Dapat jenjuk puri I.E.W. Kuala Terbalang si bama decheng dari Bufa irli alamang alabang yang mati ni InsyaAllah. Sini teman-teman lebih, eh Sebagai asyik perengerangan depan lawang-tah, ilan-teman yang sebuah melokak ramping ke sidi hadis na'an Nabi Tah, Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam sallamah, yang lepas tuan hakim kira-kira eh, mufa'lah demu, tengkalinga, na'ya kira-kira Sebagaimana yang saya selalu katakan, itu nama mereka agak ulang-ulangi. Ro, anu kureni ringkilinga sedekwa menginapina pinak makas. Dila lena adita, napina tatanan dila lena adita. Eh, napina betangenang eh, eh magampan na yari. Gini napina eh batuanannya wata melepas duper itu dila lena atu tun tulino ta. Angka si dia desa napi Eh, yang diteritori tujuh nae, dipergunakan nae untuklah kesempatan. Asal macam biasalah deh, di rupa tuwe. Eh, mapep pima tu waktu na petukik me lo kedo. Ah, ini harus tanggung tanggungan na pengajar kerana pengalaman ada na aku ramal. B. -e. A. Audo Walasri innal insana lafi khusr. Ila ladhina amanu wa aminu salihati. Watawasubil haqqi, watawasubil sabr. Sekiranya kita dapat betul-betul, nangka betul-betul. Menjepunna rupa tauwe, pada rugi mana ni, sangat dinna pe iya. Eh, tumatepak pe an rangi, mapegaui, amalak madicin. Antara nge sipasipasang nge, ritu juna tungang nge, antara nge sipasipasang nge ritu juna asak barakang nge. Nampir ingat-ngarni pun nge kesempatan nge, angka kesempatan nge-latak alamakadai. Naya kiamatari ini, ni pergunakan ro kesempatan nge. Naya naya angka Tuhan disana nge-bitah. Eh, apa apa guru nggak, mak pergunakan lalu ruk kesempatan. Nasib apa nak aku dah ni pergunakan, ngiruk kesempatannya, rugi ki. Labuh kesempatan kesempatannya, eh dia ni pergunakan, dia ni pakai, eh rugi ni. Ha. Jadi, maka ada pengalatala. Ila dia nak aman, seeng dia nak temat tepak. Mak yang ada pengalatala temat tepak, membuat digunakan ngiruk kesempatan nasib apa ina ro, eh. Nesangalena makada ia atungan kekiliinu sisam ini. Dia nak agak atung iman terina ia atungan lini pada pada ia. Atungan lembani matuk kopura ia atungan terlalu dia leki pengalatara kesempatan lisa pemang aki lina untuk pegawai deceng dan pemotong hidup pemantri harap Sisemmi leki kesempatan pengalatara turi lina nak agih-agih repugnan lina ia nak rekutamata pei ia naruh Datang tuang ini, maka dia agak-agak, ilangnya dia, insyaAllah, urat, ululungan matuk buah nari, akhirnya, ini adalah sebab, teman-teman yang lebih, maka dia, kita minta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ia ketanin khamsan, kabla khamsan, apu labai, ia liman rufai, sewa-sewa, rio lo tepulai, nafa, lima sewa-sewa, Nah, jadi angka lima kesempatan, melo nampak gerung kita naibita, eh, mesti ipake ya kesempatan kesempatannya riulatapule na ya ro, eh, eh belinna, naware sedih syababa ka, kabla harameka, wetu akal lulu kamu, riulatapule na amau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam <coughs> makdir nariku, malulu mu muata multipu tubuhmu eh makasih mopitu betang enang e piring ramu na rimakkuanna naro pergunakan niro uttu akal longange untuk bugau isininna amal-amal iya dengena sabari enari lolong an rona vungala ta ala na samba eh mangala muwi masumpanyang Masumpah aja, masumpah aja ki. Tidak pernah perlu tu masumpah jalan tudang, apalagi masumpah jalan limun asa ba. Nariko malu pi umur. Eh, insyaAllah Allah magalakmu api itu tertong. Ah, nariko malu lomu pi, ha. pi umur ta. Magalakmu itu masa padalek berangkut ding. Eh, iba sureng seket na berangkut dia si Barangkau dia tulungan daripada terpatah. Nasibak nariku macam mana nak betul berusaha. Afiqku kan? Malam mana itu we? Eh, betangenang. Boleh jadi pikiran yang apa mula tu ni? Oh, zoro. Eh, akan awak erupi Paling paling pekerjaan pekerjaan yang ringan. Ah, ini nak kena nabita. Eh, sahabat baka kabelah ramika pakai guna ini, tu akan leluh ngemu, tu memakala mua. Memakala mua masyarakat dalek, asyarakat dalek. nasamba ini dalek, eh, perlu. Dia ngga, eh, pakai siang, tidak perlu ini materi, perlu dalek. Tumasempa saja lagi, nak perlu kipak yang, akhirnya ngga lah pak yang ada dia ngga dalek atau dia duit Apalagi Pak Kesebang Haji. Nah, mana? Nomor dua nasa Nabi Tama Mas Sallallahu Alaihi Wasihataka Kabbalah Sakamika. Wasi, eh, nareko medisiko pergunakan kesempatan ngeriulah tepulia nafalasai. Nah, sahabat, nareko angkatau, dena pugu isi dia jema-jemaang wutun nafadisim, nama lasa binapa melupi goi tentu sisa halani. Ya ke medisi ni tahu eh, medisi mana tubuh ni, medisi fikiran ni, medisi mana. Nah, ya kena kota malasan lah eh. Mama dah tahu dah ni, dia nak berulai pegawai, mau tetungi, misalnya dia tun berulai pegawai. Jadi, agak ah, buat dingin pun, betul tak medisi ni. Sini ni, apa kasi, apa iya. Nah, sebaria nak buat na, dingin apa lah megai, bukak mana ni? Aja nak tualah, di apa nak pakai makan dawai? Maju tu kemudian sih, nadien angkapaku, dia nangkapaku, dia nangkapaku. Ini baru telah dengan dengar gunana. Namu rothalu. Nasib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, awak ginaka, kabelafakrika, pergunakan je kesempatannya. Eh, utungu masa gina, utungu sogi, asih dekamemen no apalau memang no wutung wutung na masa gina pakali numu apalau memang no pokok memang ni sini na ya anu eh wadding eh na terima pengalatan ala kuramai pasidaka waji eh ee Tara, pasu memang di sekepit terata si bawah macam ini seke memang ni waran perata si bawah macam ini dipegawai eh tematuniroh eh telah seke waran perata nareku pasui seke agat jadi nareku masanya nakki apa aja nareku. Mampuri bimata nak pakai melma pola muka dahweh betul dalam masa gina dia nak kekesiwasi dia nak kau bantu pada kerupatau ina pakai maku kue melo nadek tu nadek nak mak nak kan ina nak nak kerana bintang guna lalu yer nomor apa wafarga ka kabela suglika eh nari ko angka kesempatanmu betulmu eh pakai lalu ni eh pakai ni untuk mampkesiwe lori Ta'ala dan nah, sebab nari kau mahu eh, mm, sibuk no, mengingatkan jama-jama amu. Maka ni. Kenapa ko milah mahu ma, ma, sumpah aja nari ko sibuk tu ni jama-jama Padahal undang orang pura moh dia kakak, kata mani betul-betul. Dia tahu pakaikan jama-jama nari kau pun ke wawamu. Loh kau nama sumpah ajar. Ya? Eh, mahu lagi. Nah, dua pa, butuh na. Angka gawe pun kewetirin jama-jama, maka dia kaya jama iya. Eh, kenapa kau nama sumpah ajar? Ya? Jadi, apa peraga kakak bela syukur, kak gunakan keru kesempatan ni. Eh, riolodeh napa anak tersibuk lade. Mega tu jamah jamah. Eh, wedding cicil cicil, tuangkan anak kesempatan. Nasib anak tersibuk ni, mana tu boleh janji? Eh, siapa ni buka janji nak anak cicil cicil? Memang beriolo ya, dene. Merecek jamah jamah tak. Nama orang lima wahayataka takah, mautika, Pergunakan lalu ya kesempatan geng, ma pelgau amalak madeceng, ma kesyual lor riserian yang pengelatalah tu mutu mutu, siul teplin apa amatiman sebab nari mati pun ada ma, ing kata ah amaluhu nari komati ni nak puna ada, ma petunia malak, hutut tem itu, nawait ding to makam malak, nari ni dia nak nawait ding, nak komplain ni tahu eh telunruh pun sumber ilhamin salan sih betananang sarat kepijan hari aje waktu jaji, hari masih deg keriuo lo, macamah masih deg malari, awil maiyun tapak bi hari kepuda riuo angkapat disanganan apa kurang kita tahu, apa kena lo tapat disangan, salah ya dah ulahu ya anak na welai, hanya rono anak na Makasih ampena, makasih agama mana, makasih sempenya, makasih mana, makasih lalu kepada Allah taala. Makasih yang sebelum pulang nasi Bapak dan Ibu. Ayana ye. Ah kan lupo ngana-nana. Insyaallah. Lolo ngai apalang ambo na Cici sineng masalah lebih ayana ye pengajaran bibit mamasa sallallahu alaihi wasallam kadero kesempatan-kesempatan e di mana rupa kesempatan e perlu diiro. Eh perhatikan merai pergunakangi. Ayak nak boleh Pak Iyarubalina Ay nak pergi melu Makasibiyang Nak pergi melu Makamalamadijing Ayah mudah-mudahan Allah Ta'ala Ayah mudah-mudahan Kepala berada di mana Wabilahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh